منسوب کې دی لکانولو خپل اړه وتا دان صافی ده په دې د الله استاد یې نه لري کله چې نه سبدا ګبیا نه نه دا موایا چې زه په پلان همایې پلان فلانه دې او ما ور سره مینل داږي ځان منسوب خپل اصل تا پر دې اصل دې چې منسوب کې فورانی شو نو حرامی تیولی جوڑی نو تا بابان حرامی ولی جوڑی و ایداد فلانکی بندا زیو عجز دیخوایتا نو چی تو داو های چی دا نیزاولی نی او دا صفت انتاق بابات تا حرامی ہوئی تاق پل ازل تا منصوب نکم هر مشرک دولیاء کرام بیزتی کئی منصوب کا دغالکان پل پلارتا دارگ منصوب کا عباد پل نصب تا. اغه حدیث کرا دی چې نبی اسلام السلام فرمایي چا چې نسبت بغیر د پلار نسب نه وکړو نو د باندې جنت حرام ده بوله حرام ده زکه د خپل نسب نه خپل وکړو نو امیده و جنت حرامه او بل حدیث کرا دی چې چا نسبت بغیر د خپل نسب نه بل کاته وکړو نو زته نه بری زکه نو حرامیش نه عربي سره رضای کوي چه نسبت بل چاته تکه پلار تا نکه او بلو ایزا سییدی ما ایزا نواب ایما نتا حرامی شوئ نو حضرت وی حرامی پسی مودنکی دارنگی چه تا نسبت د بابا پل پلار تا نکه چه دا دا فلانی زیو او داغن پیدا و عجز بنده نتا فقط حرامی پنجاب کے حضرت سے بھی انگلہ سکھا لے گئرے ہماراں <تصفح> نظر للم نماغت سر خبرہ کولا نماغتے ہو دے گرہا شریعت داخلہ سوم نبیہ خبرہ کلوم آئے خان شریعت رہا ہے جو خد ہوا جنے ہوا اور جو گوڑا گند صدری صلو صلی و بل طرف صدری صلو صلی زناست ہمارا نماغت جنے دعویٰ اکڑا کہ ما دہلک سر نکاش رہے خود اما نکا دی شي تشی زکر زا او د جولا دی او د فقر مسئلہ دا دا چیز سعی دی جولا نکا نکی اسلام کې د انسان عزت ساتلہ دے ہر سوگ بخبر نصب کی عورتی نن پختانہ نصبی ارکر دے پیسی دی انگریزی دی ناغا ظلمو که قل اولاد سارا نصبی اولاد بارباد کن جولا دو بھی نی جولا و جولاگانو کی کئی دوبی و دوبیانو کی کئی پختون و پختنو کی کئی سید و پسیدو کی دا د انسان حفاظت ته پڑی تے دا حفاظت ته نصب نیشو بیعتن رنگر ارخوان جوړ شو پڑی دے, دے و جنب فقہ و باب و کفلی کلی نو جنہی دعوہ اکرا کہ چونکہ زمان اکار دے لکسر اشر دے, دے, دے ذات نه جولا دے و دے سیدے نو زمان اکار دے ماتش. مولا سے دعوان دا علیتی ویسو جواب کے اگر ویسو زد دعوان چیزا ماہ پلار او زدے پلار سکرنے گی زد یورو نا پیدا ہے مہداد برنا پیدا را نو زد جولا شو مہداد سعید شو نو موری ناستاواد ایسو جواب نہیں دیسی مولا تاوی جواب بزار کن شاہ وری ویسار کو رایا اس نواجت پیگئی تو اس پاک نصفید کل جمعی سید سی مونګه راغلی او جتی شون دا داغه د پاکي مسینې دا ځکه کوي دا دې چې مې ټول ما اميرو ځان ته به سید لیکه ما دا خلک لیکي تفسیر کو په فا داغه تر ژوند یې مې دا و هم چې تری او گزر دې اده دان ته سید دي کی نو د دې صالح حل ما سره شته فنجاب که مای دعوه که هوا آخذی ویلیو چه دعا لور زمان پاکی نفید سید سید سید مپیدا گا ممازی با دغسی نو زکا دا مولیانو امیرو دا مولیانو سو ما قطع سید دیکھی ما دا کلی کی تقریر کرو ما دا چاوی یارا دید کلکس ترگی محولی کلی کی ورد آسوائی؟ مای زبا کلی کی ورام یا اولا یا اولادی دمارات کرو ما دا چاوی نظر لرام دا غزائی تعلیم جمعہ تعلیم میں خبرہ در خرک ہوں میں دار آتا ہوا ہے کہ اصرہ شاہ اسمہیل شہید رحمت اللہ علیہ تا کافر ہوئی کافر دے کنے بالکل کافر دے ما ٹھیک دے میں کافر کے نکاز سریع رقضی اتری نو آگا نکاز سی کی گی تو انہ سی نه گی اولاد پیدا شاہ نو آگا رامیہ کنے میں دا کتاب استالی کپا شاہ اسمہیل فتح کوکن استاني کستا د پلاړه د مور نکاته ورته او دا وینه ته پیدا نه ته را مي کړی بس سره کته مې تا تا وایم نه ښه بزته را ما د به ځمانو وخت له استادو نه سبای ماته مارينه هدا دیمن دا اومایزه زما احسانو منی ګنیمازر استاد دې کونه فټیش دی د تاسو چې اسماعیل باندې فاتوې د کوفر کړی دی دا تا سمه تاریخ نه ده معلوم نه ده معلوم یو ما تاریخ بیانو زموږ لیکلی یو سید او میا د دې 10 ډیر ما وینو هنمو اوي پنځپیر کې د اسماعیل د شورا یو او هغه د خلکو نه تنشر نو غلار په کوټه کې مرده نو اميه صاحب نهسته ماته سجوي ځمږه خپلار بھوي چې زماره ورتلې کوټې ته مې ته دا تاریخ نه خبرې ما ته خبرومارنه دې مې کوټه کې د زمې مل حق پروس هه چې خلک وشړې لګي او خړې دي مې ماته دا ویته ایخومارنه غاڼې ماته زمري دا خو زم انصاف کوتا اوسره هم کې دې واستو تاریخ او کوم ادب خلک کوم دار مې نیمه ځا په سینې کې پونی قران ما جالا دیا حکم دای ستاسو دی نه ده نو منسوب کی پلاړه دی او جن حدیث کی نه اله کیو سره جزات نه پښتونې وای د سیدي م زکه د پلاړه انکار وکړ حرامیشه نو حضرت زکه وای د حدیث کی جذبه لري کو دوم منسوب کړي دې مشران وته خپلان وته داړین صاحب دې لا زګه کنه پهې کی پلاړه نه دی استاد سرونی دیپ دین کے اوضاع استاد سو زید متبرن حضرت ریول نو کو زید ابن محمد دے نو قران میں زید نے حارثہ وایے زګه اپ داغط لا د حارثن مور سو انشاءاللہ زبیا نو انشته پتہ سو گنا پاشی چہ لیکن گناہ پاجی کے چ قسو کیرن تا سو قران وای ک پختا ذکر کون گناہ نشته عمو دیاں نوې ادم علیہ السلام ګنا کړو حضرت موسی ګنا کړو د دې حالت سمانا موسی قصدن ګنا کړو ادم قصدن ګنا کړو د دې حالت سمانا چې علیکم جناح فی ما اختارتم به خدای وایي د دې جرم نشته نو موسی علی السلام قصدن کوله حضرت ادم قصدن کړو ولقد انا العدم فنسيه ولم يجد له ازمه دجه صاف دی خلق جوابونه نور کړی دی وزام قران خپلوي د دې با پسې تا پیر له یو خل نه نه پیر راستو جنم اچي لیکن جناذق او يهود دا کار دی موسی ډېر غنا کړي وا ادم ډېر غنا کړي لیکن ګنا دا چی دي چکه قسم تو کې نه پاغي ګنا کې زکوا ابو الحسن کلابازی تعارف کې لیکي چې ګنا کې قسم شته او دام بیا پلغ زشتو کې قسم راځي اده الله په اونګو مېربان نبي نيځه د مؤمنان طزان د دین یعنی ځان ببدنام کی مومن ځان بکه توغ ورځي او د نبي سنت بنورځي کوي اب بیا ننه پیغمبر من دي او خپلوان بازي دي دي بازو تا تميراث کي په کتاب الله سوره نساء کې بيان شې دي د مومنان مواجديننا كه خو کوي دوستانو تا خ رجايز دي الا مگر كه خو کوي ان انتافلو کوي خپل خپلوانو ته نوغه کول شي او ميراث نشي ور کوله خو کول شي لیکن اس کے اسدار نشی ګرته دي چې প্রদেশ یې اسدار ګرده ادا دار کتاب کی تا کې دې آیات چې هغه زمون د نبیانو نو ادا او طانا اذن ابراهيم د موسا دي صاحب نو مریمنا هغه زمون دین واه د مضبوطه مغدار پیغمبر نو ادا مضبوطه هغه سيان چې تب الله دین بیا نه تپوس به کې الله د و د نظر شته هغه تا خپل دشتا واده اغستوا نو تا غریشتیا په دنیا کې ویلو کنه چې ما په کوم مسله चले غلې او ما تا بیان تاته کړو نو تا غریشتیا دنیا کې ویلو کنه دی ویلو غریشتیا تاسو وکړل لا د رښتینو نه د بیان د رښتیا اتیار کله ما هغه خلکو لرا چې بیان یې کافرین انکار وک د بیان کافرین د خوای حکمې نتیار کر دیا ماں کافر و لڑا عذاب درناک علیمان کافر چاہتا ہوئی آغا خلق جدہ اللہ کتاب بیان نکا مسئلہ پڑھا کرا ویلید نما اغی خلق و عذاب درناک دا غیر بساق عذاب او ستاب مومنتا ایمین و یاد کئی نعمتون لگوائی مراد دینا اور علاوہ کیدی جنگی احزاب احزاب دلتوی نبی علیہ الصلوۃ خلاف تب عرب یو ځای شو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کتاب سره لوزنامہ کړیو بنی کورایزا نوذیر سره کپما حمله وشي نتا صوبا مرګ تیار ما کوئی اگ په ګلې چې ټول کفار رالو د چارچا پیرانه نو هغه خپلوز ما ته غیم کفار سره کافر چارچا پیرخه می چولې میاش مصاح محاصره نو بندوبست نه جنگ زکه خندق کړي ته شو غیرت نو کافر جرګاو کړ چې موږ به محاصره کوو دې به موږ کات بار به نه آخره دایبه تنشی امو ته بنو بیر اسلامه ولیکی امو منان د مدینه خلکو مدینه کې منافقانو دنه جزائر غید پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره وا دې کړه هغه شو د مهاصره میاش پورې وا میا چې ختمه شوه دته جنگه احزابوم وای او جنگه خندقوم وای قنداق پدې بار سره چې دکې نه چا چا پېر کند کنسته چلار دینه او احزاب پدې بار سره جړلې میاش پس الله باد راوونکی هغه بعد دا سي باد چې خیمه د غي او شو کوله یو بل رخصت او کټوي ولما تي کری کافر اتحاد عذاب بولی دې نو په هبتو ته سې نه الله فرمای کته د بیان د حق نه او الله چاگا کافر رسو کری دی اگا ایمانوالو یاد کئی دا اللہ احسان چیز اکرائی سور احسان پتاشیو کلا چراگ لگتاو تا اللہ کری نوملیگو پذیباد اللہ کر تا سنو لی درے لگتاو جنود اگا بات کیو او دے اللہ پا حاشبانی چی کوئی لی دن کرے یاد کا د لگتاو کافر تا سباندی دفاسانا دا کتانا یعنی چار چاپیرا چار چپن راړه عقل چې کګې شويس ترګې د منافقانو مصیبت چا شي نه ځای نظر کنهږي اورته د مرکانتا مرکان دارسيني ادم راي ضرورت را وو پېتا اګومان کوتا ته پالا پدګمان نا کوم په هکې نمنګ باوله نن نم ګر سار کیږي نو دا واخه ازمایچو کېږي مؤمنان او ځکه کېږي په ځکه کې دوه صاح یا کا چې منافقانو آگا غانو چې زړه کې ماڼه نفاقو وعده نو کې موسل الله پیغمبر نو ګرځو کا اسی به وي خپل امداد کی کوم نه څنګه اندازه شن ما سره کافرونه چار چا پی دی هم تبا کیو یا کا کې و دې دینه ای مدنیوالو یسرد سره لا تصریب و منا ما کړو هم تم یسرد ز کې چا غزار وګځنو لا مقاملہ کو نشته و دري دل استادو ده قامت له درته نشي و دري نو اپاس شي ده طريقې پیغمبرنا فرض او دري دل نشي ده کافر مقابله کې نو اپاس شي ده قل دین منافقانو دا فیصله وکړ چې مونږ کفار او سخو اعلان کوو چکه کې دې نشو نو زئی جو اپاس شي منافقان وعدابوکی اکلکی کینه و یرزبکینه هم رتیار نیم ایا اوت یوډلې د منافقانو نه د پیغمبرنا اوی بده دلې چکوونه تمه پر دی دی حضرت کوبینه پر دی دی ازنه چ سو کرای شي پردرا له اخلی مطلب به دا چې زبا کافر توام چې بایز ده خو مشهور و ما دو کوب ناسما انو پر دی, دی، انو غری دی مگر ته زان تنه شلي داخل کي شي په باندې کفار داترا په کورونه او به دوی ته پوجو کوي شي د شرک فتنه شرک ککافر دیکره رااله اذن ته پوجي چې مشکيو کوي نه راتوا نفر ورای شي د شرطا او بلکل ا دنګ باندې کې په وړاندې د شرک مگر لک لک د کافر خبر خلاصې در دی ب مشکم د مناف کار بماه دا دی د داخل شي په دای باندې د اطراف د کروونه کافر ف نه ته بیا د دی نه ته پوونزوکړی شي چې ش در کې شت نه نو فور به را شي ش باې دنګ به نه تې کې په دی کلې مګر لږ او تاقیې خواده کړدي پهخوا چې نه بګ د شا. و خوای دا تاسو سره نو اسکرپ او عدد الله ته پوسه دا خو به ته پوسکې او فائده بدل نكې تا زله ته تا کته ته د ماර්ගه یا ته ته کوئی نه راته کپکور مرغازی نوم نشي تښته او کپ میدان کې مرغازی نوم نشي تښته او ځان اګه دا وکه کتابو ته تښته دی نو فائدہ بوانک لای موږ لري دا تي خې کې به اله نور مګر نشي بچي لري را سوګدا سره چې بچي تاسو را دا کہ رادوں کی آضار دا دغو نه کې راځو کې راځو کې پتا زه آزاد تاسو غو تختهي خو د دفاع آزاد درکره راځي بچي یا راځه کې پتا ته دې مې را باندې نو سووي چې مې او ونو مي منافقانو را به ځان نه مآين او نه انداتي تاکي په جني الله اگزان چې رسوږي د تاسو نه محوقت دعا ات نه آه تن رسته ده حکم نه وای اپ میک موعوقین کی د تاسو نه یا نه ځان رسته کوي رسته کوون کی د تاسو نه نور تاسو نه رسته منافقان منافق ناشته انتقاله نا جماعت جوړیږي نه منافق کوئی مزه ای سجیتو شي منافق ناشته بیاځله کی دی نوې ته تلونه کله شه تلونه معرقین رسکون کی پهلمن دي بېمان ديات کا بلون وسوکي پهلمن د جماعت سره شاملیږي بلون وسوکي اوو وین کی روتا راشینتا کا موږ دان راضی نه بیل شي حضرت راضی څنګه مگر لک سمانه ژوند ته چ راضی تماشو کی سر راکته کی چیشته ک نيشته نظر پروسته کوي لږ دروغوی چې ځنګ شګینشته بځې بي دی پتا سو ساج دی بي نو کلا چرایشی را نو دی دللا چې ګوری تا تا چاوری ګولای د دای نظر ګولای پرستون کې دا ګولای وری کلا چرایشی دای موقظه فو نو وینې ګوری تا تا چاوری ترګې د دای په شان چه آغا بانده بیوشی را غلی ده پرکرشنه ده ده د و ده مرگنا لکه او صریح بانده ده مرگ علامات را دي او د علامات و پرکرده نو چې مرگ وقتی نو نظر تلی نو آسی صریح چه خودی نو آسی صریح چه خودی دار انگی دا منافق چه کرا لحبت و اخراجی ملی ہوئی نظری جودر از غولای په دې د باندې دوره hebatه اوه آ بس د په کله چې د امتحان و خراشي نو دې اوه اوه موشه اوه آ انا لري چاو دې وداله کلاچ راشي را نو یې دې منافقانو ته چې ګوري تا ته وړي ګولای د سورګو دې آیو نو رات د سورګو راي پشاند دا صاری چې پتوار آغا لے اغبان دے دا علاماتو دمار دمار و آغامی پر آغیر نظر دی چاو دے دانگی دے منافق دے امتحان کوک نظر چاو نو کلا چلار شیع را نو مخامو کشی را سلقو کم سین بیلدے دا لقیان رے او با خلکو خلقو دا لفت سلقو کم دا سلق نگلے سلق وی تیز جب تا پا جبو تیرو سره را ابا خلان دی سات پا دا کسان ایمان وروځي نه شته نو مبارک الله امن وروځي زره موندن بربادي او دا پربادور پالا دی اسا ریپور کې پوخوا دنګرزان زمانه کې چرتبر نه ګور راغې ډېر غټو نوې ګانې جرګه چې پهلوان ائے پهلوان راغلي دا کې وو پوخوا کې دي نوې ګانو خیال کو چې زېته دی ونی سوبا وډا کرا نو هغه ته یې په لوټه پهلوان یو وسره پهلوان ریسمت څ سوالیشم نن غنیمت هما له بدرودي دړې غوخ راکو ان آیو بالکل څنګه خاوند در کو پهلوان لټو په ورکو ک لوریو ور ک پهلوان بغوخه خوړی تیار یې یو څو ډاکر چې ډاکر نا امدوان دال پالوان تراغی پالوان جی اٹھو نا کٹو الال قوزی پالوان جی اٹھو نا دائر اٹھو داکایا ہے نا دائر اٹھو داکارال دن نا امدوان نرود کرو چه سو اگئی اوڑ پالوان خریدی چه کر اگئی لال پالوان پوش نرا پاسو ایکیویا سچاروشا اگئی اوڑ داکی ارس اوڑ دا وراله تاسو په پدې او په روان مات کوي څو یو څو شوې څو شوې څو شوې نه دا منافق د پهلوان دي یی کله زموږ امتحان او اخلاصي نو دی یو لیدا موږ دې کړیو موږ مو هره او جبې تیری کی او اف کی جبني سلقوکم بی ال سنتین هداده مخامص کتاب سرا پجبو تیرو وې ورشتل یې وکړې وګورم دا څه وې؟ اره تم نه ورته په دې کې راځيږي اره دا یې ځان متړي کیدلا چې کله د امتحان وختي نه دی غلي ا جکهره د امتحان وخت تیر شي نه دی ومشه نه او د لته د سمشه ری بیا دل نه ته له مساله دې نه دا بیان کړي قرباني ا پوره ګيره به یې ما ته وایم چې موږ کا تاسو کار کړی ده نن به ورته ور به ځاي کوم ځای لا ځاي کتلې ډوډۍ یې خورلې ورته ور به ځان تاسو کار کړی ده بیا تنه دې سره نه پاسې نبی نه قرباني دینره کړې هته ځان پلان دا پښاندا سړي چې اوري تدوراينوم اوري ولای دي د پښاندا سړي یو ښالې مل موت چې پټواله راغله پد باندې یعنی علامات تمارګ نو کلا چلارشي را نو خاموشي تا اوستا سلات کوم تیزي کوي پجو تهرو سره بخیلان نيستا تیرې ژوې دا بېمانه خدای زعمال برباد کړ او غومان کوي منافقان چې د ريتي تیت ته دې دلیل لري ختم شي ادم په یال ځین بیا راشي او کراچی ته له دوسرې دی کاشی چې دې باندچان په بار بادوند بادین نه لري کاشی چې مدینه کې نه وي کاشی چې بلمل کوي کا جنگا شي نه دی کاشی چې قابل کې او پاران چې تینګان سره وي غرمانه چه خواه پروژاک اندوه اولی اپاو لونوکه خضاوه اولی اولی کورو مرزاکاری اولی چه کور ناسه اپا روژاک اندوه چوبا مست دلم دغت تیره جا تنظیم اصلا نبیان نئی ازانی قصده اندوه خضا جور کری دی امې ترام غمو شي زوم پکې ما سره ما وایندو تیر ترامه او تاسو کار کړي چې تب تن ما کوي پلان یې مې سوکې تیر ترانت وي هغه کار سره کړي یو څې کار نه لري کوي زوم پکې ساين ته چا سره کړي داسې دی هغه ته پوسو غنر طالبو کا غنر چینیو کا چاغا میدان چولار دغه دې بډو ستا پوس کېته نزان یې اسمه په غونډه کې را کړم مثلا بیانوم او یې د یوم پکې یو کزما ځې خدایشته که زس په جماعت کې د دوه دریم په ادر او حزام چې چا کار کړی دی جماعت کې موټي دې لای او یې نورای او دلا وای او دلا قان وړای وای موټي دې لای او یې نورای او دلا وای مثلا نو خلق بیا نی جې موږ نو ورو خلکو تیر کړی دي زندان نو ورو خلکو تیر کړی دي او دلاره غلې نومږه پکی تبه کې سیوه دللا موږ ته دللا وینه راځي ودلا وای تاسو ګولے تاسو حالات نه چې کاش کې ولوکان فیکم اكو موجود وی دامنغاکان تاسو کې نو جنگ بو نې کی مگر لگ لگ سمانا نو دا وسراو خللا دلارا بخل. انداز جنگ دې د جوړنې آو په ځان څارو راوړي نو کار واشتي طاقت تا دلرا په پیغمبر کې طریقه ښه واغه چاله دا یو یقین کوي په الله پرځا کرت او یادې الله دې قران کې نو پیغمبر د سنت ته وای او کله چې ولې د ایمان وره د کافرانو نو ایمان ولو دا امون صلی اللہ و پیغمبر ارشتیہ دلیو اللہ و پیغمبر امتحان برازی دائی موقع دی دا اگر مون کی قرآن کے لسج جہاد بھی جہاد شکر دے خلای زمون کلاران و نور لدی وقنو اور کرے اگر مون کی مون دی وقن نو دی لکھلای امداد او تعاونی کی اگر دی پرشی دا دی جو عادت کړم زر الله پیغمبر چیتاز باندې مست وملک ولما اتكم مسل الذين خلوا من قبلكم مست ومل باسا و ذرع چیتاز باندې مصیبتونه راځي حضرت نیک دے احزاب او مومنان الله مگر ذات ایمان گردن کې غذل زموږ ایمان ما عثمانو شي مونږه جاته تیار یو بعضی مومنان سره دی ګریشتای کراغه چې دای لوس کړو الله سره نو باځې پوره کړ خپل نیټه په jihad کې او باځې انتظار کوي د مار باځې ممرانو خپل لول چې مونږ د خپل بندیاوې مونږ نو باځې شیدان شو او باځې انتظار کوي او روانه کا بدلونکې دی په بدلولو دا سړ پار بدل په ور کې الله ایشنو تا په سبب د کوړو د لیدښتیا به څټې سې د صفات د پیرم راځي د قولم راځي په سبب د کولو زې رښتیا چیرې شته یو په یاد تره یا په سبب د رښتیا او امیر سر جو اسا زابو ان کې منافقان او تا کرداي شي دنیا کې یا په مهربانيو کې پدې توبه او کې او د الله پهون کې مهربان او واپس کرا الله کافران سره د حسین ویننده فتحه هغه ذات چې اوبلو الله ورسوکره ایا اس فاتیندا او کافی چالا د مؤمنانو نه جنگتا کف الله من المؤمنین خدای کافی جو مؤمنانو جنگونه کو د مؤمنانو طرفنه الله کافی شه ها او الله کافرون ازغرل خدای ازغرل ا دې الله کوي او غځیت هاراکو دې کړه آکسان چن دا وکړو د کافرانو یان د دې کتابن ځکه ما مکیلو جنبی رسول سلام صلى بن نذیرو به پرې زو نوڅ کډو چې مونږه تایه ویو نو چې عذاباله دایږي سره شي عذاب چې کړه لړ نو د مدینه نه سو پړاخه خېبر دې نبی رسولي دې اب ایمانو فسې ما ماتا کډه دا دای مضبوطی کډې لوی لوی یا دای صبر شو چې نبی علی اسلام مون پس راگئی نو کلوتا درنشو مچه صابعورا سیدن نو پاگئی حبات راگئی چه پاگئی حبات راگئی نوار اخپل لڑکا اللہ داگئی واقعات او بیا حضرت سعد داگئی دوستو نو نبی علی اسلام بی اگئی بی مون تا اوسالیس مقررکا پی خید سعد پاک دے وی آو اگئی پوزی چه سعد دنگئی دوست دے سعد حضرت صادقا فإسلاك رأى وطا فإسلاك فيصل رأى وفإسلاك رأى الله فيغنبر رأى صادقا فإسلاك رأى كما ترى كم جنججود زعنان أغاد وجلش أو كم ترى بكير أغاد قيدان شهر مالذي تقسم شهر وحان على صراط بنیل عين حريق بالبويرة مستخير أدام الله ذلك في بويرة بو وحرق في نواهي السيد داغې شان کې ابو سفیان دې کومې دي او حضرت آسان دا غې جواب کړو انا راکوز ګلالا ا کسان چا غا د ali کتاب نه وو انده ذکرو ظاهرهم انده ذکرو دمنا کافرانو ذکر نه یا کوم څه کړو مين سیا او ګردو لا پېرو ذکرو ان وجل با تاسو ایڈالا فریقا مفول دفعل محضو فلے سورة دی بقراکی مالا ترکیب خیلو وجل با تاسو یوڈالا پو وجلو زانان او قیدول با تاسو یوڈالا فقیدولی ماشمان او درکر اللہ تعاوستا ملت دی ارضا مخورد دی او دی کرونا مالونا از مکا اچھا تاسو لم ته کرے تاسو تطویو اتاسو بے راي کټول مخوي تاسو لپاره او دې الله په ارشي قدرت والا خطاب پیغمبر ته اينبي او ايبي بيان تا کي چې واړې ژوند د نړۍ د دې نمایش نورای شي چې پټګې درک موتا خدا چې طلاقې جامه جوړ ورکه جامه جوړ درکم اپريزم تا او اپري خود رو جګر نکم کستا خدې سوستی کوي پو دین دا اللہ کے نو آغی پیلن اکیئی تازو چرادہ کوری دا اللہ آدھا پیغمبر ادھا کور آخرت نو اللہ تیار کر رہے نیکانو خود اللہ اجر لوئے اس خطاب ماتا ہے اے خودتا پیغمبر آدھا چراشی تازو نا بیہای سرگن دیتا بیہای سرگن دیتا بیہای سرگن دیتا چمون تا اخکار رشی یاو خودزان تا اکرا توبا اکرا اکمون رزو چند دي لا ذات چن ادا چن کول پالادي آسان اوسو کيا جديو کی تاسو نه الله پرم برتا عمل کي نیک عمل نیک قران او سنت چلي نورو کو موندي ته اجر ددلا یو د صحابت د پیغمبر ایو دا نه کمرای داري دي عذابو دي چن یو د بد عملای ازین د پیغمبر د بیزتای اتیا کړی دي موندي له رزقیت موند اے حضور پیغمبر نیته تاسو پښان دیوته نه لغوتنه سمانه تاسو د له خاندان خلقی نو تاسو ډېر احترام وکي تاسو د پیغمبر خطاب الهی شي وي ویریږي د ځان ساتي د ځان انې تکه تونه کزان دې سری نساتې نرمي خبره مو کوي چې پردته نه کې خبره ورته نرمي کوي فلا تفزعنا خبره کچا تا کوئی نو خبره مو کوئی زکه تمو وو کی آ سره مرض کی بیماری مراد فساد هغه بتوم کی دی خبره نرمه کی نماسر الله علی مطلب دا لن خبره بچی مختصرا او ایینا پورا اوسگی قرونو کې اموزه پشاندو اتلو د جاینه ترمني لک پفا ازادی وا اپردن وا نو اوس پذکار نو کی او درې نور کېدې د کتاب اتات کوې د الله رسول غواړې الله چې د کتابونه پدېتی اې د پیغمبر پروا له او پاک کتاب را پاک وله دا الله غواړي جوړه ما پاکي خاندانونه نو وله خاندان پاکي آیات چې لستې چی کورو ته ځکه یانه قران او سنت آیات الله قران دا یې طریقې د پیغمبر یاد کړي بیان کړي دیر لا بارخ بنو خبر داد یقینا منون کی منون کی خذې مسلمانات منون کی سړې او یقینا مسلمانين کې د الله حکم ته کې خذون کې مؤمنان او منون کې منون کې خذې او قانتين اتابدار او اتابدار خده. ارشتنی ارشتنی خده. اطلق اطلق ایرو دین کی اللہ نه چړي ایرو دین او اخرات اون کی سړي اخرات اون کی غدي اسا امين اورجادار اورجادار کی غدي انګه ابان د خپل فرضونو نه غاباني کی غدي دادور اولي دورا اسنه چې دا خیال وکي چې حکم د الله ایواز سره وته دی یا ایواز خود وته دی صورت کی تهذير ده او اتباع نبی ده نو دا خیال وګی چې دا د شر هوتري څرې. څرنګه چې ایا دونکې الله او ایا دونکې غته څرنګه خو یو پروګرام افراط اجر لوی ان دي مؤمن دره مناسب ان مؤمن غته دره کله چې بیان کی الله او پیغمبر یو حکم کی شي د اختیار درایت دینه چې دغه رسول حکم برتبیان شي نو بیا ودانوي چې دا ما اختیار ده دا بنوي چې دا واده بده زاد سي دا خادی بدا سکم دا غم بدا سکم کل چه تا سنت در و رسیده مستای اختیار بنی او دیده که دوار ذکر کردی که خود رسمنه ای او رسمی لیکن چه مسئله ارتبیان چون او ایمان پری خود پر شرده چه ایمان پکی مطلب آغا سره با نما پریدی چه بی ایمان ای چه نوا و اخوال رای نپریدی او ندلک مومنه مومنه خود الراه کلا چی واو ری اللہ پیغمبر یا حکم چیشی دے چیار در آئی دے اینا چیر دماغ دار آئی دا آہ در آنا فرمانیو کی آوازوں کی نا فرمانیو کی دا اللہ ادا پیغمبر نتاقید غلط العالم مبین مفولی مطلق راوڑے دے گمرا شو پا گمرا یسر گندہ دا در لوگ گمرا دے چی بایدار اسم بنے که نن پس غم کې بنا جاڑی اب بیان دی چگک را دنو ردو غم نیشتے او دا بیان پسلو له لڑا نا دا دیر روی گم رادا حدیث کرا جی ام حبیبی مغالی کرا جی چه کلا اغیطا آواز دا مرگ دا پلار را گئی دا شامنا نو اغیط پسلو مرد خپلو قادمانو ته وي چې لهونو نارنج او تیل راړي نو سترګې ته لري کې تیل په سر واچو او سورتي مخاله مګر او ته چې غره د بوډای خدمت وکړلای نو دا ما نارنج او سورتي تساجهته ولدامه دی ورته په اړه حضرت مونې کړي چې درې ورځې نه زیات هم باندې کوي مګر کونډه بکی خاون په ځای الله سرې سلو غم کوي او بل خضا بنا کئی نو ما دے دے اگر چاگئے حدیث کې لما جا نا یو ابو سفیان پا غی اعتراض دے کہ ابو سفیان قومدینہ کیا نو من الشام سنگوئی بپاری نو بعض محدیسین وئی پا حضرت مضاف سے لما جا نا یو ابن ابی سفیان ذکا یزید ابو سفیان زید معاویہ سے مشرور حضرت عمر اگر حاکم کرو پا شام چه دا اگه دا مر خبر راگه اصول کوئی نمینش شام زید کی جانا یا بی صفیان خبر دا مر دا بی صفیان دا مکین راگه ده و مطلب می داو چه دا صحابا و دا عملو دا بروانی ننی جیمه دا ننی سر وقتی دا نن زیات زیاد لانتا نشته دا نش اگه سری بروانی نن رنبی اختر ده نو دینا زیاد لانه تیشتی آسو چه نافرمانی اوکی در لاد رسول پا تر طول اگه دا چه دری رو دن رسو غم نیشتی اب بیام دیکی پا تر طول اگه دا چه جور تازه پنیز د ملاقات تی او چه خبر دیو کری نو بیا جور تازه نیشتی دی با پا پردور اوارشی پا اختر که شامی زکر اکی چه اختر دا جور تازه چکی که داری شیو رو آج دی دا یې تبیین المحارم لکې نوټ لکې دا په اخلاص شي د انرژي زلل زلالن ګمرا ده ګمرا سرګند دا مخالف د سنتو وي زلل زلالن مبینا ګمرا ده ګمرا سرګند سرګند ګمرا تا دی دی نه چې مساله او تبيان چا داږي کې لاپ کوي ناغه زلل زلالن یا کچهتا په فضل کړه الله په اړه باندې ata په فضل کړه په دا او ساته څنګه بيوي اوی دی ورتاوی لري ګدارلانه ا پټو تا پدري کې آشي چې الله سرګندۍ ا لري ګده خلکونه الله لایته چې الله لري ګي نو چې نو مونږه طنیکا د ورکا چې نشي مومنا کا، باندې تنشا پنیکا د بیبیا نو دایانو کې کله چې پرکو کې دي نه اجت اده کاردار لا کې دې